Subzodia proletcultismului dialectica puterii, PISTA 27. Pagina 385. Imperialismul acestei mari puteri nu se explică economic așa cum s-ar explica și justifica, de pildă, o tendință expansionistă a Japoniei. Uniunea Sovietică dispune de spațiu vital nelimitat și de rezerve de materii prime inepuizabile pe care ar putea să le valorifice dacă sumele uriașe afectate în armării ar fi orientate în acest scop imperialismul ei are o motivare ideologică și mai adânc una ce ține de natura rasei. De aceea, tendințele imperialiste ale acestui colos atomic țin de zona iraționalului și sunt, din această cauză, irepresibile. Natura irațională a imperialismului ei o face incapabilă să restituie de bunăvoie, adică din motive raționale, istorice, de drept, o singură palmă de pământ din tot ce a smuls de la alte națiuni. Este semnificativ și înfricoșător Totodată, faptul că setea de cotropire a acestei mari puteri sub stindardul comunismului se întâlnește cu proiectul unor forțe internaționale oculte de a crea statul mondial, de a șterge granițele politice și deosebirile etnice. Mezalianța dintre propensiunea internațională a comunismului și proiectul statului mondial reprezintă azi cea mai teribilă amenințare la adresa popoarelor. Și cu toate acestea, Statele Unite au căutat și caută destinderea și colaborarea cu Uniunea Sovietică, o cerșesc chiar. Au ajutat-o și o ajută cu greu cu tehnologia avansată, pentru a deveni și mai puternică și mai amenințătoare pentru a-și perfecționa rachetele masate în coasta Europei Occidentale. Nu s-au găsit Statele Unite alături de Uniunea Sovietică și împotriva Europei în toate problemele decolonizării. America s-a aliat cu cea mai mare putere colonială pentru a lovi în țările civilizate și democratice, acoperindu-se astfel de rușine. Iată de ce pentru noi nu mai rămâne nicio speranță. Una salus victis nullam sperare salutem. Și totuși, în lumea zbuciumată și instabilă de azi, America a fost și rămâne încă singura putere care se poate opune forțelor iraționale ale expansiunii și haosului, ce calcă cu brutalitate în picioare nu numai drepturile omului, ci și drepturile popoarelor. Fără Statele Unite, aceste forțe oarbe ar fi aruncat de mult lumea într-un adevărat infern. Dar cât timp vor mai putea ele să țină în frâu aceste forțe? Europa suferindă mai există încă Europa Occidentală spre care ne îndreptăm privirile ca spre o speranță tot mai îndepărtată. Am iubit și iubim această Europa și atunci când ea era puternică și astăzi când agonizează. Ne-am bucurat pentru fiecare act de voință al ei, pentru libertatea și bogăția ei. Europa a fost visul nostru cel mai frumos, speranța noastră cea mai întăritoare. Es Occidente lux au spus fără încetare toți oamenii noștri mari. Dar azi, privind această Europa bolnavă spiritual, care și-a pierdut sentimentul de putere, care nu îndrăsnește să mai aibă un cuvânt în lume, care nu mai crede în nimic, disperată de conștiința propriei sale neputințe, înțelegem că Europa nu mai este. Ea a început de pe acum să devină o frumoasă amintire, ca Roma și Grecia antică, Trăim poate ultimul act al decadenței și a punerii ei. Europa nu mai are niciun ideal, ca în epocile de afirmare, nu mai are nicio credință. Pe Dumnezeu l-a omorât. Ea nu mai creează evenimente și istorie, ci se pliază celor pe care le creează alții. Eforturile ei politice se consumă în experimente repede abandonate, în tranzacții și compromisuri de la o zi la alta. Acolo, pentru mulți, dizidenții din Est sunt niște incomozi pentru că le tulbură siesta. Nu s-au găsit oare intelectuali de stânga care au încercat să justifice Gulagul care fraternizează cu forțele opresiunii din țările sovietizate? homosexualitatea și perversiunile își cer dreptul de a se manifesta liber, de a fi legalizate, iar revistele de pornografie au devenit o bogată sursă de afaceri. Occidentul nu pare a mai fi în stare decât de revoluții sexuale, o lume care nu mai știe să facă distinție între libertatea cuvântului și libertinaj, care încăduie cu egală și vinovată generozitate și una și alta. Ce mai putem spera astăzi de la acest Occident, căruia îi lipsește nu numai voința de a ne elibera pe noi, ci și de a se apăra pe el însuși, care, în loc să sprijină drepturile omului ca singura lui armă în fața ofensivei sovietice, preferă să ajute cu miliarde de dolari și cu tehnologie avansată regimurile totalitare din estul Europei. Nu numai că nu întreprinde nimic pentru a încuraja disidența în răsărit, dar Europa a făcut la rândul ei din aceste țări un obiect de negocieri cu Uniunea Sovietică. Începând cu Ialta și până la conferința de la Helsinki, ea a vândut libertatea noastră sperând că, prin acest târg nedemn, își va asigura propria libertate și bunăstare. Politicienii ei nu dau doi bani pe faptul că aici milioane de oameni sunt privați de libertate, de drepturile elementare și că trăiesc în permanente lipsuri materiale. Pe ei îi interesează colaborarea, dialogul, destinderea și îi primesc cu onoruri regești pe șefii acestor regimuri totalitare, privind spre Uniunea Sovietică cu recunoștință ca spre un factor de stabilitate. În timp ce unor țări ca Spania sau Turcia li se pun condiții de democratizare pentru a fi ajutate, țărilor sovietizate li se oferă cu larghețe totul fără niciun fel de condiții. Nu sunt toate acestea semnul pervertirii și al decăderii? Nu este oare pregătită această Europa să cadă sub loviturile barbarilor, la fel ca Roma decadentă? Ce ar mai avea ei de înfruntat acolo decât o lume limfatică, cum spune cu luciditate un mare gânditor? Poate că Dumnezeu îi va trimite în curând focul purificator. Barbarul nu va mai găsi de data aceasta pe Arhimede, a plecat peste cercurile sale desenate pe nisip, ci doar un hamlet lipsit de voință care se întreabă la nesfârșit a fi sau a nu fi, ori și mai sigur un epileptic obez care se masturbează. Vechii barbari au adunat în ei atâta ură față de orașul lumină, față de bogăția și puterea Romei, de strălucirea și cultura ei, încât nu au mai avut liniște până nu au distrus-o. Oare istoria nu se repetă? nu vor distruge barbarii pentru a doua oară Roma, Europa de azi, această singură oază de lumină, de libertate și de civilizație dintr-o lume atât dezbuciumată. Ne doare și mai mult când vedem că mulți dintre intelectualii Europei, conștiința și elita spirituală a acestui spațiu binecuvântat, care a dat lumii civilizația și cultura de azi, nu știu să trăiască cu demnitate acest moment al istoriei lor, că mulți se prostituează intelectual și spiritual ca niște neputincioși îngroziți de spaima neantului. Ei agravează și mai mult declinul printr-o conștiință exacerbată a sfârșitului, prin scepticism și pasiunea absurdului, prin delirul disperării. În loc să facă eforturi pentru a reda Europei sentimentul de putere pentru înarmarea ei morală, pentru a-i da un suflet nou, acela al Europei unice, intelectualii ei fac totul pentru a o ruina cât mai curând, pentru a o împinge cât mai repede în neantul disperării. Ei au pierdut, se pare, cu totul sensul istoriei. Nu sunt preocupați decât de micile lor mizerii, de nevrozele lor, de angoasele și isteria lor, fără altă vocație decât vocația absurdului, ca un animal care-și linge rănile și nu mai știe să privească cerul. Câți dintre ei au ridicat vocea împotriva persecuțiilor la care sunt supuși frații lor din țările comuniste? Câți au venit în apărarea libertății și a culturii care aici sunt anulate? Prea puțini! Nu numai că nu au ridicat vocea să ne apere, dar ei parcă tânjesc după lanțurile pe care noi le purtăm de atâta timp. Și poate într-o zi le vor purta și ei. Intelectualii Europei nu încetează să cânte prohodul proptiei lor lumii și culturi. Cărțile lor nu fac decât să creeze și să întrețină, conștient sau inconștient, sentimentul unui destin final care agravează declinul. Omul și societatea sunt mai rele și mai urâte în cărțile lor decât sunt în realitate, pentru a împinge pe oameni și mai mult în disperare, pentru a nu le mai lăsa nicio speranță, Filosofia lor e ca un râu leșios, ca un cor de bocitoare. Ea a inventat urâtul, l-a exagerat, l-a impus sensibilității, încât cultivarea frumosului a devenit un lucru rușinos, ceva derizoriu. Tot ce este urât în om, mizeriile și servituțile condiției umane au fost ridicate la rangul de materie sacră și unică a gândirii și artei. Literatura lor nu se mai hrănește decât din infecția generală, din materii fecale, din putreziciuni, dintr-o obstinată împotrivire față de ordinea stabilită din disprețul exacerbat până la stupiditate pentru societatea occidentală și credința în Dumnezeu. Această literatură preferă să glorifice obscenitățile, abjecția, homosexualitatea, absurdul, în loc să mobilizeze conștiințele împotriva celor care vor să instaureze o lume fără cultură, fără libertate și fără Dumnezeu. E greu de știut unde începe inconștiența și unde încetează subversiunea spirituală în acest mare proces de ruinare a lumii și culturii. Occidentale. Geniul creator al Europei adoptă cu voluptate o tendință luciferică, anarhistă distructivă. Contestarea și condamnarea violentă provocatoare a societăților, a noțiunilor de familie, de patrie și religie, a tuturor valorilor, a devenit regula obligatorie a celor mai mulți intelectuali. Nu declara cu serenitate unul dintre avangardiști, toate metodele sunt bune pentru a ruina ideile de familie, patrie, religie sau același intelectual, să scuipăm în pe Edgar Pau. Și, în fine, cu același plomb un alt contestatar, sunt mândru că am distrus spiritul contemporan francez. De aproape trei secole de la sfârșitul vârstei clasice, n-a încetat febra demonică a contestației. Cu un fel de ură inexplicabilă, de aproape trei secole atâția intelectuali, născuți și crescuți în spiritul culturii europene, nu au contenit să laude tot ce era străin și să blameze tot ce aparținea Europei. În mod brutal, deschis ori din potrivă conspirativ, ei nu au avut plăcere mai mare decât să lovească în valorile Europei să le sape fără încetare. O voință continuă de distrugerea civilizației europene, care le apărea ca leagăn a tot ce este rău, viciu și rătăcire. Nicio tradiție care să fie admisă, nicio autoritate care să nu fie negată și ridiculizată, în primul rând aceea a lui Dumnezeu, a religiei și a bisericii. Începând cu zeificarea bunului sălbatic până la aceea a bunului sovietic, aceste suflete apostate s-au închinat la zei de lut ai tuturor triburilor și s-au lepădat de Zei Europei, așa cum fac și astăzi. Ei au îndeplinit cu voluptate demonică o operă distructivă de relativizare și discreditare a valorilor Europei și, în același timp, de absolutizare a celor ce aparțineau altora. Totul era și este mai bun la alții, de unde vine atâta orbire și atâta răzvrătire. Și Europa nu i-a renegat pe acești copii renegați ai ei. Din potrivă, le-a oferit cu generozitate libertatea și mișloacele de a o umili și mai mult, de a-i arunca în față blasfemia. Ea, integrat în istoria și cultura ei, le-a ridicat statui. Azi mai mult decât oricând, acești contestatari, acești exasperați, acționează irresponsabil, conștient sau nu, în serviciul unei ideologii al subversiunii. În numele libertății, ei vor să dezorganizeze societatea care le acordă cu prea multă generozitate orice libertate. În numele artei, ei pretind să li se permită a lua în râdere tot ce a mai rămas frumos în această lume. Rămâne inexplicabilă obstinația și inconștiența acelor intelectuali care se află permanent în opoziție față de societatea occidentală. E ca o modă, ca un semn distinctiv să fii mereu în dezacord și să lucrezi pentru ruinarea acestei oaze a libertății și prosperității după care tânjește tot restul lumii. Nu e vorba de o opoziție de partid care intră în legile democrației, ci de una totală, de structură, care pune în cauză valorile fundamentale ale lumii occidentale. Între atâtea păcate și vicii pentru care Europa a fost certată și hulită, este și acela mai nou care s-a numit provincialismul sau etnocentrismul ei, adică o pretinsă ignorare a altor culturi. Dar nicio cultură nu a fost și nu este mai deschisă spre toate orizonturile lumii, spre religiile și culturile altor popoare, ca acest pământ binecuvântat și generos. Niciun alt spațiu spiritual nu s-a dovedit mai primitor, mai avid de cunoaștere față de alții. În cultura europeană și-au găsit ecou toate filosofiile și toate stilurile artistice din toate colțurile lumii. Nu numai că nu le-a ignorat, dar le-a căutat cu frigurare, A dezgropat tot ce au produs până și cele mai obscure triburi pierdute în negura istoriei, când poate mai bine ar fi fost să le lase să dormiteze în uitare. Ea nu a făcut niciodată revoluții culturale pentru a se apăra de influențe venite din afară. Din potrivă, nicio altă cultură nu a manifestat atâta toleranță față de ceea ce era nu numai străin, dar și ostil, și mai presus de orice, nicio altă cultură nu a dovedit o mai mare putere de asimilare și de integrare în ființa ei a celor mai diverse curente de gândire, viziuni filosofice și atitudini estetice. Astfel, deschiderea, toleranța și capacitatea de asimilare au fost și rămân semnul vitalității culturii europene. Acestea, și nu izolarea sau refuzul, au constituit tăria spiritului ei. Prin aceste virtuți, Europa a rezistat tuturor contestațiilor, prin ele a ieșit triumfătoare din fiecare criză. Atunci când părea în agonie, ea s-a ridicat deasupra disperării și a învins. În timp ce alte țări și sisteme se înconjoară de ziduri, de sârmă ghimpată și de cortină de fier, rămânând lumi ermetic închise pentru a se apăra tocmai de spiritul generos al Europei, ea își deschide ferestrele spre toate zările lumii. Spre ea au năzuit și năzuiesc toți însetații de libertate. Acei care cântă de atâta timp prohodul Europei nu au înțeles nimic din spiritul ei. Europa dispune de cea mai eficace armă de apărare, acceptarea. Ea are puterea miraculoasă de a accepta totul, de a asimila și integra în organismul ei chiar și o travă mortală a disprețului. E timpul să înceteze isteria disperării și a contestării, e timpul ca energia bărbătească să ia locul acestui prohod debocitoare. Nu de declinul și sfârșitul Europei, ci de renașterea, de vitalitatea și superioritatea ei, de umanismul și umanitatea liberă a acestui spațiu binecuvântat, e timpul să vorbească intelectualii ei." A opune tendințelor de dezorganizare spirituală și morală sau lamentației neputincioase, coerența și certitudinea virtuților ei, mi se pare a fi o atitudine mult mai demnă decât a participa la opera de subminare a acestei civilizații. Datoria intelectualilor nu este de a idealiza prostește societatea lor și modul ei de viață, așa cum fac alții ci de a vegea să nu devină, cu sau fără voia lor, complici ai acelora care adulmecă agonia Europei și așteaptă să-și întindă stăpânirea și peste acest spațiu binecuvântat. Dacă intelectualii ei nu mai cred în ea și o maltratează cu sadism, noi cei de aici credem în destinul ei și iubim această Europa suferindă cu care ne simțim solidari. Noi credem că Europa va renaște din propria ei disperare și va avea din nou un cuvânt în lume. Și atunci ne vom uni eforturile noastre cu acea Europa, care ea azi nu-i putem dărui decât sufletul nostru. În Europa sceptică de azi, disprețuită și invidiată de toți, lipsește un Don Quixote care să-i insufle orgoliul ce sfidează forța brutală ea pare mai curând pregătită să-și întinde cu resemnare mâinile spre cătușele celor puternici. Franța însă și patria orgoliului și a libertății este azi un mare infirm. Contradicțiile și sfârșierile de care suferă Europa sunt resimțite de Franța cu mai multă acuitate decât de oricare altă țară. În nicio altă țară nu există o stângă atât de bine organizată și atât de agresivă ca în Franța. Nicăieri, teroarea morală și ideologică de stânga, nu a bântuit, după ultimul război, cu atâta virulență ca în Franța. Să nu ne bucurăm prea mult dacă azi se conturează o opoziție față de ideologia stângii. Vitalitatea și permanența marxismului nu vine din natura lui însuși, din justețea tezelor și principiilor pe care le afirmă, ci din faptul că el a devenit religie de partid și de stat. În confruntarea cu alte curente de gândire sau numai cu bunul simț și realitatea care îl infirmă, Marxismul are atul unei forțe organizatorice, fără de care el ar fi de mult ceea ce este de fapt, o utopie zdrențuită și aruncată la lada de gunoi a istoriei. El nu luptă cu argumente pentru că nu le are, după cum nu le-a avut niciodată. El luptă cu tăcerea atunci când e confruntat cu gândirea liberă dar revină de fiecare dată după ce ecourile luptei s-au stins ca un animal preistoric ce se retrage în grotă când simte primeștia și scoate din nou capul la lumină când ceata vânătorilor a trecut. În fața valului de demistificare de azi, purtătorii de cuvânt ai marxismului evită confruntarea și tac dar ei vor ieși din nou în stradă când adversarii se vor fi liniștit. Mumia lui Marx va fi iarăși purtată prin lume și ei vor proclama încă o dată invincibilitatea doctrinei lor. Comuniștii știu să tacă și să aștepte vremuri mai bune. Aceasta e tăria lor. Atâta timp cât va exista un singur partid comunist, marxismul nu va muri. La nevoie, ei pot inventa de pildă eurocomunismul. Eurocomunismul a apărut ca o consecință teoretică a faptului că Uniunea Sovietică și-a pierdut orice putere de atracție și de credibilitate atunci când partidele comuniste din Occident au înțeles că, fără declarații de independență față de Moscova, nu vor reuși niciodată să pună mâna pe putere. În realitate, el nu este decât un euro o diversiune concepută poate în umbra birourilor tainice din Kremlin. Dacă privim lucrurile mai atent, obstinația unei mari părți a francezilor de a fi cu orice preț de stânga, ca și politica evident prosovietică a Franței, mai are, credem, o explicație despre care ne vine greu să vorbim. E teama quasi-generală cu rădăcini istorice față de Germania. Tânga franceză are de aceea o coloratură mai mult ideologică și sentimentală decât una socială. Prizonieri ai unei spaime ancestrale, ai unei idei fixe, francezii sunt gata să refuze mâna întinsă cu sinceritate fraternă de poporul german și să întâmpine cu flori armata din răsărit, nutrind iluzia că ea le va apăra libertatea. E semnificativ și întristător totodată că tocmai francezii sunt aceia care invocă cel mai des și mai apăsat aranjamentele de la Ialta cu privire la soarta Europei de Est, intrarea ei definitivă în sfera de dominație a Uniunii Sovietice. Iată, de exemplu, ce scria un publicist francez, Arthur Comte, se scrie Conte, cu prilejul vizitei în Franța a papei Ioan Paul al II-lea în vara anului 1980. « Inébranlablement résolu dans ses convictions, il ne joua jamais à Don Quichotte. Trop sûr de la rigueur du système de Alta, trop assuré que l'Occident ne viendra jamais les armes à la main, au secours d'un peuple révolté de l'Est, trop convaincu de la nécessité d'éviter tout banc de sang, il se toujours fixé à son action ou à sa résistance les limites de la sagesse et de l'intelligence. » Nimeni nu le cere să vină lez arm alamen în ajutorul nostru, dar există alte mișloace de a o face pe care ei nu le folosesc. Dialectica aceasta a justificării, a lașității și complicității ne întristează și ne dezgustă. În fond, Franța de azi nu face altceva în politica ei față de Europa de Est, decât să urmeze propria politică străveche începută de François I, care a cedat lui Soliman Magnificul această parte a Europei. Invocând aranjamentele de la Ialta, Franța se dispensează de a mai întreprinde ceva care i-ar deranja pe ruși, sperând să-și asigure astfel libertatea cu prețul libertății noastre. Oare Europa nu mai are de ales decât între alienare și aliniere? Fără îndoială că rușii sunt de acord cu faimoasa formulă a generalului de Gaulle asupra Europei, dar cu o mică schimbare a cuvintelor. Nu Europa de la Atlantic până la Urali, ci invers, Europa de la Urali până la Atlantic, sau și mai exact, de la Curile până la Atlantic. Nu puterea îi lipsește astăzi Europei, ci unitatea și voința de a se opune opresiunii și barbariei. Fără unitatea ei politică, acest deziderat istoric fundamental, și voința de a riposta, Europa nu va putea renaște niciodată. Una Salus, pagina 392 pentru noi singurul lucru poate pe care îl mai putem face acum și aici este să ne întrebăm fiecare pe cont propriu unde se află totuși rădăcina răului nostru. Dacă nu cumva în dialectica puterii nu suntem, prin trăsăturile ce ne caracterizează, prin lipsa noastră de rezistență morală, un factor agravant, încurajând apetența puterii nemăsurate. Oriunde ne întoarcem privirea, nu vedem decât aceeași improvizație, același simulacru și, drept rezultat, aceeași caricatură, iar peste toate o mare de indiferență. Cu toții trăim și murim cu conștiința împăcată, crezând că am făcut tot ce ne-a stat în putință, dar că prea puține au stat în putările noastre. Fatalitatea geografică și istorică au fost și rămân pentru noi justificările de aur ale tuturor resemnărilor și pactizărilor noastre. E o scuză comodă și imorală cu care ne mângâiem conștiința amorțită, ne-am lăudat cu virtuțile noastre și am deplâns soarta vitregă de care am avut parte, iar atunci când vreunul dintre noi ne-a strigat cu luciditate că adevărata rădăcină a răului nu se află în condițiile exterioare, ci în noi înșine, ne-am grăbit să-l stigmatizăm ca antipatriot și trădător. Și totuși, rădăcina adâncă, germenii răului, se află în caracterul nostru și nu dincolo de noi. Docilitatea noastră noi am numit-o înțelepciune, Adaptabilitatea noastră superficială am numit-o știința de a trăi. Una din tarele caracterului nostru e absența simțului legalității, nu neapărat al legilor scrise. De aceea acceptăm cu ușurință orice ilegalitate, începând cu ilegalitatea puterii politice. Istoria care se face fără legi și împotriva noastră ne-a pervertit simțul legalității, ne-a învățat să nu avem încredere în legi, să le ocolim, să le ignorăm, iar atunci când se poate, să le încălcăm. Ploconul, relațiile și intervențiile, acestea și nu legile au fost și au rămas mișloacele prin care încercăm să ne rezolvăm micile treburi personale. E fructul balcanismului nostru, al secolului fanariot, al istoriei noastre de oameni ai nevoii, cultivat astăzi mai mult decât oricând. Neavând conștiința legalității, nu avem nici pe aceea a drepturilor noastre. Istoria ne-a inculcat numai imperativul datoriilor și obligațiilor, iar drepturile, atunci când au existat în trecut, nu au fost pentru noi decât un dar al celor mari. Românul nu știe că are și drepturi și nu le ia niciodată prea în serios. Scurta școală a democrației noastre nu a avut timpul să pătrundă până jos pentru a crea o conștiință politică a drepturilor și legalității de care să se lovească orice încercare de a le suprima, care să reprezinte prin ea însăși o rezistență în fața puterii totalitare. Desfințarea programatică apoi a proprietății a distrus definitiv temelia tuturor celorlalte drepturi ale individului. Partidul știe că, fără proprietate, românul e mai ușor de constrâns să accepte suprimarea drepturilor sale, care oricum i se par mai puțin vitale decât dreptul la proprietate. Dar partidul a distrus sistematic și la fel de nestingherit nu numai baza materială a drepturilor individuale și a celor colective, ci și suportul lor moral, conștiința politică a oricăror drepturi, până acolo încât omul să se rușineze că mai are încă nevoi personale. Încet, încet, el ajunge să se îndoiască, datorită regimului sever de lipsuri alimentare în care e obligat să trăiască, dacă mai are însuși dreptul de a mânca și începe să privească hrana nu ca un dat elementar, natural, ci ca pe un act de generozitate al grijii părintești a partidului. Astfel, prin pervertirea conștiinței politice a drepturilor, la fel ca prin frica generalizată, partidul și-a asigurat în voie cea mai prielnică ambianță morală în dialectica puterii sale. Poate că în nicio altă țară nu există atâtea legi scrise câte sunt azi la noi, dar această abundență de legi nu e decât un reflex răsturnat al lipsei sentimentului legalității. Cu cât se ignoră mai mult legile, cu atât se fac mai multe și cu cât se înmulțesc, cu atât sunt mai ignorate, începând cu cei care le sancționează. Este în refuzul acesta tăcut al legilor și un sentiment compensatoriu de libertate și voință față de umilințele și constrângerile pe care le primim cu docilitate. Pentru că refuzul nu vine din curaj sau spirit manifest de libertate. Noi suntem cei mai cuminți, cei mai disciplinați și aparent cu cel mai socratic simț al legilor. Dar nu din conștiința legalității, ci din lașitate, din teama de lege. Românul nu înfruntă legea, o trișează, o ocolește, lăsând mereu aparența respectării ei, Pentru că nu are încredere în ea și pentru că se teme de ea. El e neîntrecut în arta de a ocoli obstacolele de a se strecura în viață. Un fel de lașitate colectivă, de mentalitate a căpătuielii mărunte, de absența sentimentului istoriei, acestea ne caracterizează. Românul nu face nimic de dragul socialismului, dar de frică e în stare de entuziasme și sacrificii pentru edificarea lui. Cât de repede se adaptează formal acest popor, cât de ușor se preface, cât de curând uită și cât de senin se prostituează. Niciun alt popor aflat sub dictatură nu s-a arătat mai supus, mai lipsit de curaj și demnitate, nu s-a degradat și nu s-a pervertit cu atâta ușurință. Niciun alt popor nu a acceptat cu mai multă resemnare și pasivitate atâtea umilințe, atâta desconsiderare și atâtea privațiuni.